ezagutzen dugu ja udalak eskatutako azken txostenaren edukia. Arrazoi ematen digu, gauza guztietan, esaten genituen gauza guztietan. Ba, ez dela ezkirik bota beharrik, eta denek konpon bide erraza dutela. Ba, Euskarriak, edo kimaketa edo errebezioaren bidez, beraz ez beharrezkoa ezkirik entzea basera leputik. Mm -hmm. Guzti gaude txostenarekin, zentzu eta proposatzen dituen alternatioa ekin baina orain arte zugu udalaren gaindik mezurik jaso eta gogoratu ezagun gainera agartekorik kesa edo eskara bat luztatu geniola eta ez eztiola erantsunik eman horreri eta aregeiago izango nuke uste dut gainera komunikaziori trabatzen ari dala ezagolako dokumentazioa eskatutako dokumentazioa ematen ari veraz gure horretan jarraituko dugu Orain gure elburua gai aurrengo soko bilkurara eramatea da, eta bostkatu dezatela. Hiru puntu izango lituzkete gure eskarak. Aziera batean, ba, ezki pasealeku guztia mantendu eta zaintzeko kompromesua aktu dezaten. Azken txostenak proposatzen dituen, e, ba, ekintzak eta hoiek e, benetan, benetako kompromesua aktu dezaten hori egiteko. Eta azkenik ba falta bidensuaitak, uh, ba ba ordezkatzea, 16 bat oraingoz bi taldek bilduk eta Unidos Podemos gaia gaina horratzeko asmoa dutela esan digute eta agindu digute begiratuko dutela. Eta hori lortu arte, ba, batez ere ara artekori erantzun argi eta zehat bat eman arte ekintza sustenaekin jarretuko dugu. Hah. Azkenekinza ba, eskien gainean egindako proiektzio bat izan da eta e, argazkia publikatu dugu Instagramen bidez eta gure Twitterren bidez eta hurrengoa ba, argazkien jasoketa izango da. E, nahi dugu balorean jarri e, pasteleku hori eta ezkiek ekarri dioten balorea gurauzu ari. Orduan ba hasiko gara eta orain hementik egiten dut bat deialdi bat. nahi duenak gurekin kontaktatu dezake. Aurkiako suait lagunak arroa e, e, gmail.comen ehemail.comenbiz ba dauzka zuen argazkiak pasealekua e, erakusten dutenak, bai zarrak, bai berriak, bai e, duela uztetakoak ikusteko e, hauen garrantzia Eta horretan gabiltza, eta, bueno, ekintza gehiago ere antzulatuko ditugu. Uh -huh. Beraz, bueno, ba, e, ekintza edo jardure ezberdinak proposatzen dituzute, e, lehenengo izango da, ba, argazki bilketa hori egitea, ezta arahartaikoaren erantzuna, e, arrazne badakezu bote edo gutxi gora bera jakin dezakezue noiz eman daiteken? Bueno, badakigu alarma gora dela eta atzerapenak ere badirela, E, baina, bueno, e, badakigu baita ere arazekok eskatu dizki holain bat dokumento gudalari, baina ez zugu erantzunik jaso. Hor dungo, no? Gaudalak e, mm -hmm. be, e, erantzun behar du, erantzun behar du, eta dokumentazioa aurkeztu behar du, eta horren gaude Azkenean, eta da, e, dei baten bidez, bedo, zentza baten bidez eta da komunikatzeko modua. Hum, hum, hum. A dos. bueno, ba, bitartean horrekin gelditzen gara, falta zaiguna e, mm, behar bada jendea beresekia uzokoak, baina auzokoak ez direnak ere bai, animatzea eta bueno, proposatzen ditu zuten ekimen eta jarduera hauetan ba, parte hartzea, ezta. Ba, ba, bai, no ski ba, ibere ziki argazkienan ikusten utzu zerbait polita izan daitekeela, ba begiratu e, zuen etxetan, edo agian zuen mu mugikorretan, aspaldiko eta oraingo ezkiei buruzko argazkiak bildu, eta gure Gmail kontura, edo bestela baita ere e, gure Twitter kontura artiako lagunak, edo e, Instagram, artiako lagunak kontura biali izazkezu, eh? Mm -hmm. Eta horiekin ba, erakusketa bat egiteko asmoa daukagu hemendik dike denbora batera? Ba, pikain... Ba guzti horrekin gelditzen gara, ez dakit zerbait engello gaitu nahi duzun? Ez, bueno, pentsatzen dut ba, berri gehiago izango ditugula hurrengo hastean, Ados. eta kontatuko ditugu. Bikain, oso hongi. Ba guzti horrekin gelditzen gara alazne, esker mila benetan, gorean izate gatik, esker.